Annu, annu magas széplány volt, és mindenfelől kacskaringós, gömbölyű vonalak falaszták be. Barna fahéhaját néha befonta, és föltűzte a fejére, néha meg nem. Mindhárman nagyon szerettük őt, de ő csak fancsikót és pintát állhatta, engem nem. Átnézett rajtam. Rajtam a nap is csak átnéz. Az a hülye üvegéletem. Mindent tudtam róla. Fancsikó így mesélt. Gyönyörű, szent lány. Pinta a bőréről meg a hajáról mesélt. Jaj a bőre, és jaj a haja! A falu nem szerette annut mert másképpen nevetett, mint a többiek. Nevetése erős volt és hajlékony, mint a magyaró vesző, de olyan is volt, mintha a magyaró bokor volt és a hangok hirtelen csuklottak össze a szájában. Ilyenkor rövid ideig maga elé merett. Ő sem szerette a falut, csak valamelyest, pintát és fancsikót. Ők éltek is a kiváltságukkal, és ha tehették, napokon át annut nézték. A nyakkendő rendben, nem ferde? A trikó milyen? Piszkos, az nem számít, nem ferde? Kezdetben csak a vacak falécek mögül leselkedtek. Pinta azt javasolta, hogy talán két légy képében kellene annú közelébe, ölébe kerülni, ülni. Fancsikó inkább lepkeként bújt volna a ráncai közé. Pinta, bár sok esetben olyan, mint a tök, bizonyos reális szépségeket könnyebben fedez föl, mint Fancsikó, aki esze és ízlése ellenére ilyen helyzetekben bosszantóan gicses. De ebből nem lett semmi. Mit csináltok? Csöpségek? Kérlek, ekkor nevetni kezdett. Kérlek, ez egyszerre volt gyönyörűséges és iszonytató. Tévedsz, Pinta, mondta Fancsikó szégyenlősen. Pinta és Fancsikó sokat segített annónak. Annó egyedül élt. Az apja meghalt, az anyja meg bennült a belső szobában és sopánkodott. Amikor Pinta kidugta a fejét a teljes kávénból, az egy olyan nap reggelén történt, mely viselte a vasárnapok kikeményített durva vászoningét, de hosszú és zsíros ebédek tették nehézkessé, de tekintetét az esti csendes miseneszei tisztán tartották. Pinta kidugta fejét a teljes kávénból, két kézzel a bögre karimájába kapaszkodva föl húzóckodott, és ott előttem. A vajas kifli kitátotta a száját, mint idétlen krokodil, s Fancsikó gurult elő a haláléles fogak közül, és ott sírt előttem. Lőcskosra sírták a reggelt. Mi történt? Fancsikó használhatatlan volt. Pint a szép arca beszéd közben egyre sötétebb lett. Tegnap, mint minden este, megjelentek a legények a ablak előtt. Legyél a feleségünk, mondták. Egyedül vagy, szegény vagy, szép vagy, legyél a feleségünk. Annu vasvillát fogott, de azok kicsavarták a kezéből. Ekkor Annu nevetni kezdett, de most még sokkal erősebben, mint máskor, vagy nem is tudom pontosan. A hangjával nevetett, az arcával meg eszelősen sikoltozott, szólt közbe Fancsikó türelmetlenül és süpögve. És most. Ott van mindenki a templomnál, és, és mindenki őt bántja. Rohantam. A templom előtt álltak a népek, félkaréban, középen annó, mesztelenül. Mesztelenül. A legények riadt tekintete. Ugyanazok tekintetének ördögi imája a vasárnapi nagymis előtt. És a tekintetek, mint meghegyezett dárdák. Hát tessék! Kinek legyek a szeretője? Neked? Neked, kedveském? Vagy mindegyik kötöknek A csönd hangjai. Így forgott annó a dárdák között. Aztán hirtelen megmerevedett. Izmait négy tátos húzta széjjel fele, ő meg maga elé bámult. Ruhám a szó. És elment. Futottam hátra a sekresse felé, ahol állt a harangláb, és belecsimpaszkodtam a kötélbe, hogy szóljon, zengjen mindenki fülébe a harangszava.